Розділ двадцять перший Ми можемо вирішити це приватним чином. Давайте зустрінемося окремо з кожним. Переді мною на дивані сиділи троє астронавтів. Для цієї зустрічі я забронював кімнату відпочинку і зачинив двері на замок. Посередині, зібраний, як завжди, сидів Яо. Зліва, тримаючи спину в ідеальній поставі, сидів Дюбуа. Ілюхіна стулилася зліва від командира, цмулячи пиво. Немає потреби у особистих зустрічах. Відповів я. «В цій місії не має бути секретів». Я посувався на стільці. «Чому страт навісила на мене цю роботу? Я не сильно вмію спілкуватися і не знаю, як обережно підступитися до делікатних тем». Вона сказала, мовляв, «Команді я подобаюся більше, ніж інше». «Чому? Я виглядаю товариським і приємнішим, бо зазвичай стаю заївою». «Так чи інак, але до старту лишається місяць, а цю інформацію потрібно передати». «Добре», – сказав я. «З кого почати?» Дюбуа підняв руку. «Давайте з мене, якщо ніхто не проти». «Добре», – я швидко перевірив, як пише ручка. «Отже, як ви бажаєте померти?» «Егеш, неоковирна тема, але її потрібно було закрити. Ці троє віддадуть життя, аби решта отримала шанс поборотися. Найменше, що ми можемо зробити – допомогти їм померти за їх власним сценарієм». Вчений передав мені аркуш паперу. Я розписав свій варіант у цьому документі. Вірую, що там все вказано детально. Я глянув на папір. Там були пункти, графіки і посилання внизу. На що я зараз дивлюся? Дюбуа ткнув кудись всередину документу. Я хотів би померти через азотну задуху. Всі мої дослідження показують, що це найменш болісний шлях померти серед усіх інших. Як і в новий, зробив помітку. Документ включає перелік потрібного обладнання, яке забезпечить мою смерть. Його має бути включено в квоту моїх особистих речей. Я підняв брови в основному для того, аби приховати той факт, що мені немає чого відповісти. Він поклав руки на коліна. Це прозорий балон з азотом і універсальний перехідник до скафандру. Я можу одягти скафандр і накачати його азотом замість кисню. Рефлекс задухи з'являється через надлишок діоксиду лицю у легенях, а не через недостачу кисню. Системи скафандру постійно видалятимуть сполукову глицю, яку я видихатиму, лишаючи саме азот. Я просто відчуватиму втому і, можливо, легке запаморження. Потім втрачу свідомість. Добре, я намагався лишатися професіоналом. А якщо скафандр буде недоступним? Пункт 4 містить деталі запасного плану. Якщо не буде змоги дістатися скафандру, то скористаюся корабельним шлюзом. Об'єму шлюзу вистачить, аби об'єм діоксиду вуглецю, який накопичиться, не став неприємним. Хай буде, я записав ще декілька слів, хоча це було непросто його документ був дуже детальним. Ми забезпечимо, щоб на борту був балон з достатньою кількістю азоту, а ще один запасний на випадок того, якщо перший втратить герметичність. Ідеально, дякую. я відклав папери вбік. Ілюхіна, як щодо вас? Московитка поставила пиво. Я хочу героїн. Всі здивовано глянули на неї. Навіть я отрохи зблід. Пробачте, що? перепитав я. «Героїн!» – вона стинула плечима. «Все життя я була хорошою дівчинкою. Жодних наркотиків, обмежений секс. Перед тим, як помру, хочу отримати купу задоволення. Від героїни люди помирають весь час. Має бути дуже приємно». «Я потер скроні. Ви бажаєте померти від передозування героїном?» «Немиттєво. Я хочу насолодитися. Почати з нормальної ефективної дози. Отримати кайф». Всі, хто мають залежність, підтверджують, що перші три дози є найліпшими, а потім всекотиться вниз. Я бажаю відчути ці перші три рази, а потім передоз, коли буде підходящий момент. Думаю, ми можемо це влаштувати. Хоча смерть від передозу може бути дуже неприємною. Жестом вона відкинула турботи геть. Нехай лікарі розроблять для мене найкращий графік прийому. Скоригують кількість максимального задоволення на перших дозах, а летальна кількість повинна мати інші наркотики, які забезпечать смерть без болю. Її прохання було враховано. «Добре, героїн. Не знаю, де ми його візьмемо, але щось придумаємо». «На вас увесь світ працює», – відповіла вона. «Звиліть фармакомпаніям виготовити для мене героїн. Це не складно». «Вірно. Впевнений, що страт може зателефонувати або щось таке». Зітхнув. «Два є, лишився один». «Що ж, капітане Яо, як щодо вас?» «Будь ласка, я хочу пістолет», – відповів той. «Пістолет Type 92. Стандартна китайська військова модель. Під час подорожі зберігати набої у сухому, закритому пластиковому пакеті». «Ну, хоч це мало сенс. Швидко і безболісно». «Пістолет. Є. Це досить просто». Він провів поглядом по своєму екіпажу. «Я помру останній. Якщо з обома вашими методами щось піде не так, я буду поряд зі зброєю. Просто на всяк випадок». «Дуже розважливо», – відреагував Дюбуа. «Дякую». Не стріляй в мене, якщо буде видно, що мені приємно, – попросила московитка. Зрозумів, – відказав капітан, і повернувся до мене. Це все? е, -е погодився я, стаючи на рівні. Було дуже незручно, дякую. Я піду, мені треба бути в іншому місці. Я крутився на ліжку. Опіки на руці боліли, як ніколи. Дія знеболюючих ледь відчувалася. Почав міркувати, чи вдасться відшукати грейни-люхіни. Не зможу. Я не зможу, але таки зроблю, якщо місія так і залишиться самозгубною. Зосередитись на цьому. Це більше не самозгубна місія. Якщо все робитиму правильно, то врятую землю і получу домів. Білі ущухав хвилями. То прибував, то зменшувався. Коли вдасться, то треба буде почитати щось по опікам. Як мінімум мені цікаво знати, коли воно перестане боліти. Тук. Ага. Тук. Я угледівся в пошуках цього звуку. Постійні шлюз шлюзу стукав камінчик. «Камінчику!» – я випав із ліжка, встиг перевернутися на правий бік перед падінням. Поліз підлогою до шлюзу. «Камінчику, друже, ти в порядку?» З його боку чулися тихі наспіви. «Я не розумію, говори гучніше». «Хворий!» – бурмотів він. «Так, ти хворий, ти прийшов у мою атмосферу. Ясно, що ти хворий, ти майже помер». Він спробував підвестись, але впав. «Як я повернутися сюди, питання?» «Я тебе виніс». Він стурбовано постукав клешнею по підлозі. «Ти торкатися, моє повітря, питання?» Еге, трохи», – він вказав на мою ліву руку. «Шкіра на руці не гладенька. Ураження, питання?» Ібо він своїм сонаром може бачити крізьбинт. Повний вигляд там кепський. Я, типу, і раніше розумів, що, типу, в цьому вся справа, але тепер знав точно. Так, але зі мною все буде в порядку». «Ти пошкодив себе, рятуючи мене. Дяка». «Ти вчинив так само». Твій орган охолодження в порядку, ти горів і вкрився попелом і оксидами. Заживає, він вказав на попіл, яким була вкрита долівка і стіни. Це вийшло з мене питання? Так. Як воно з мене вийшло питання? Я набув дещо гордовитого погляду. А чом би ні? Це було непросте завдання, і я з ним упорався, вказав на сталеву коробку з потрійною перестраховкою на стіні шлюзу. Я зробив прилад, який струменів на тебе повітрям. Направив його на твої вентиляційні отвори, і вся та грізюка вилетіла. Він трохи помовчав. Потім непевним голосом запитав. «Як довго ця штука була в мені, питання?» – перебирав у голові дати. «Десь е, два дні. Ти мене майже вбити». «Що? Як? Я видав з твого радіатору попіл?» – він трохи поколивався. «Чорна субстанція – це не попіл. Це моє тіло, виділяти її...» Вона покривати вражені місця, коли тіло лікуватися. Ой, о, ні. Я не попіл видув з радіатору. Я зірвав струп з його ран. Мені дуже шкода. Я намагався допомогти. Все добре. Якби ти це зробив раніше, то я б помер. Але я одужати досить до того, як ти це зробив. Видалення трошки допомагати. Дяка. Я закривав обличчя руками. Пробач, не казати, пробач. «Ти рятувати мене, коли нести мене сюди! Дяка, дяка, дяка!» Він знову спробував підвестися, але простояв секунду і впав. «Я слабкий. Я буду лікуватися!» «Можливо, тобі буде зручніше при нульовому тяжінні? Я можу вимкнути центрифугу?» «Ні, гравітація допомагати лікувати!» Він склав ноги так, щоб було зручніше сперти на них панцер. «Можливо, зручна поза для сну?» «Контейнер зі зразками у безпеці питання?» «Так!» Він наразі в лабораторії. Я відтворив у герметичній ємності атмосферу Адріану і поклав туди разом зі зразками трохи астрофагів. Поглядаю іноді, як їм ведеться. Добре, – відказав він. – Сприймання людьми світла дуже корисне. Дякую. А от мої людські мізки не настільки корисні. Я не продумав варіант забирання зразків з контейнеру. Він трохи підняв панцер. Ти закривати ємність без доступу до зразків питання? Так. Зазвичай ти не тупити. Чому тупити питання? Люди дурні, коли хочуть спати, і коли приймаємо ліки від болю. Я втомлений і під таблетками. Ти маєш спати. Я підвівся. Я посплю скоро, але спершу треба стабілізувати нашу орбіту. Наш апогей з перігеєм, одним словом, це не добра орбіта. Стабілізувати орбіту, коли тупиш. Чудовий план. Я гикнув. Нове слово, сарказм. Ти кажеш протилежне від істинного значення, аби довести свою точку зору. Сарказм він продзеленчав слово «сарказм» своєю мовою. Між виснаженнями наркотиками я спав як дитина. Прокинувся, почуваючи себе в мільйон разів краще, але і рани пекли в мільйон разів сильніше. Глянув на бандаж. Він був новим. Камінчик за своїм верстаком щось майстрував. Він розгріб завали на своїй половині, вона виглядала як новенька. «Ти прокидатися, питання!» «Еге! Як ти себе почуваєш? Ти одужаєш?» «Значно більше треба одужувати», – помахав він клешнею. «Але трохи одужувати. Не можу рухатися багато». Я відкинув голову на подушку. «Те саме. Роб рука робити щось з твоєю рукою, поки ти спати». «Вона замінювала тканину», – казав я набінд. «Для людського одужання важливо змінювати тканину». Він порпався у своїй поробці різними інструментами. «Що це?» «Я ходити в лабораторію і дивитися наємність з життям Адріану». Я зараз робити пристрій для відбору зразків ізсередини і не пускати туди твоя атмосфера. Він тримав чималу коробку. Класти свою вакуумну камеру сюди. Закривати. Це робити атмосферу Адріана всередині. Він відкрив верхню частину і вказав на декілька важелів. Керувати ззовні. Брати зразок. Герметизуй твій пристрій. Відкривай мій пристрій. Мати зразок. Робити людську науку зі зразком. Розумно. Дякую. Він повернувся до роботи. Я ліг у койку. Маю купу справи, але ставати до них треба повільно. Я не можу допустити ще один день тупні, як у той вчора. Учора я ледь не знищив зразок і ледь не вбив камінчика. Тепер я досить притям, аби розуміти, що вчора тупив. Це прогрес. Комп'ютера кави. За хвилину рука подала мені горня кавусі. Аго, сказав я, потягуючи каву. Як так сталося, що ми чуємо звуки однаково? Корисна риса. Ріданець продовжував працювати всередині свого пристрою. «Розвинути його, Бог, не здивований!» «Так, але чому частоти однакові? Чому ти не чуєш значно вищі ті, що недоступні мені? Чи значно нижчі?» «Я чути значно вищі частоти і значно нижчі частоти!» «А я не знав, але мав здогадатися, що щось таке є. Це ж основне джерело сенсорної інформації. Природно, що у нього ширший діапазон, ніж у мене. Хоча ця інформація все ще надає відповіді на одне питання. Гаразд, але чому ми перетинаємося? Чому ти і я не чуємо абсолютно різні діапазони? Той поклав інструменти в одній руці на підлогу, лишивши інші задіяними. Тією рукою, що звільнилася, він постукав по верстаку. Ти чути цей звук питання? Так. Це звук, з яким хижак до тебе наближається. Звук втеча-здобич. Звук торкання предмету. Предмет дуже важливий. Розвинути або чути. Ось воно що, ясно. Тепер, коли він це пояснив, все стало зрозумілим. Голоси, інструменти, цвірінчання птахів, що завгодно, вони могли різнитися у дуже широкому діапазоні. Проте звуки предметів, що стискаються, не повинні вирізнятися залежно від планети. Якщо я стукаю камінцем по камінцю на Землі, то і шум від цього має бути таким самим, як і від їх співудару на еріді. Тож ми усі самим існуванням обрали можливість це чути. Краще питання почулося з ірідської сторони «Чому ми думати з однаковою швидкістю?» – питання. «Ми не думаємо з однією швидкістю?» – я повернувся на бік. «Ти рахуєш значно швидше за мене і ідеально запам'ятовуєш. Люди так не вміють. Ріданці розумніші». Вільною рукою він узяв новий інструмент і залучив його до роботи. «Розрахунки – це не думати. Розрахунки – це процедура. Пам'ять – це не думати. Пам'ять – це комора. Думати – це думати. Проблема – розв'язок». Ти і я думати – однакова швидкість. Чому питання? Хм. Я дозволив мозку попрацювати над цим. І справді гарне питання. Чому камінчик не є розумнішим за мене в тисячу разів? Чи в тисячу разів тупіше? Що ж, в мене є теорія, чому наші інтелекти приблизно однакові. Напевно. Поясни. Розум розвинувся, аби надати нам перевагу перед іншими тваринами на планеті. Але еволюція – ледача. Як тільки проблему вирішено, Риса припиняє розвиватися, тож ми обоє, ти і я, розумні лише настільки, аби переважати тварин наших планет. «Ми значно розумніші за тварин. Ми настільки розумні, наскільки це зробила еволюція. Тож маємо на дещицю більший інтелект задля впевненого домінування на планеті». Він поміркував. «Я приймати це. Все ще немає пояснення, чому земний розум розвинувся до рівня розуму Еріду. Наш розум заснований на розумі тварин». А на чому ж засновано розум тварин? Наскільки розумними мають бути тварини? Розумні настільки, аби розпізнати загрозу чи жертву у той час, коли потрібно діяти. Саме так. Але скільки цього часу? Скільки у тварин є часу на реакцію? Скільки потрібно, аби вбити жертву або втікти? Думаю, це залежить від гравітації. Гравітації питання. Камінчик нарешті закінчив роботу. Тепер уся увага була на мені. А вже ж подумай про це. Гравітація визначає швидкість руху тварини. Вища гравітація, більший час контакту з поверхнею, швидші рухи. Вважаю, що зрештою звіриний розум має бути швидшим за гравітацію. Цікава теорія та Ерид мати вдвічі вищу гравітацію, ти і я мати однаковий інтелект. Я сів на ліжку. Готовий закластися, що гравітації наших планет настільки близькі в астрономічному значенні, що інтелект вимагається однаковий. Якщо ми зустрінемо істот з планети, що має одну соту гравітації Землі, то, їй бо, вони виглядатимуть туповатими у порівнянні з нами. «Можливо», – відреагував інопланетянин, повертаючись до роботи. «Ще одна схожість. Ми обоє, ти і я, бажаємо померти за свій народ. Чому питання? Еволюція ненавидить смерть». «Це добре для наших видів», – відповів я. «Інстинкт самопожертви в цілому дає видам значний шанс на виживання». «Не всі ріданці хотіли б помирати за інших». «Та й люди не всі теж», – посміхнувся я. «Ти і я», – вів далі Камінчик. «Хороші люди». «Еге, сподіваюся, так і є», – посміхнувся я. Дев'ять днів до старту. Я ходив по своїй кімнаті з кутка в куток. Особливо ходити місця не було, але байдуже. Жив я в контейнері, переробленому на мобільний будиночок з кухонькою. Краще за те, що було у більшості. Московити були зайняті зведенням десятків тимчасових прихистків в радіусі пари миль від космодрому Байконур. Але пізніше, певно, ми всі будемо цим зайняті. Так чи інак, але я рідко навіть ліжком користувався, відколи ми прибули. Тут завжди спливали нові проблеми чи ситуації. Нічого серйозного, просто нестиковки. Гелмері було завершено більше двох мільйонів кілограмів космічного корабля і палива на хорошій стабільній орбіті. Вчетверо більше за масу МКС. І зібрано її в 20 разів швидше. Преса намагалася слідкувати за загальною вартістю, проте десь на позначці 10 мільярдів вони здалися. Це вже просто не грало жодної ролі. Це вже було не про ефективне використання ресурсів. Це вже земля проти астрофагів, і жодна ціна не є за високою. Космонавти ЄКА перебували на кораблі протягом останніх тижнів, перевіряючи всі системи. Команда вже повідомила про п'ять сотень проблем, які ми усували протягом останніх кількох тижнів. Жодна з них не була шоу Шоустопер Шоу-стопер щось, що перериває активність або процес. Це відбувалося. Гейл Мері була готова до відльоту за дев'ять днів. Я сів за стіл, що слугував за робочий, і почав перекладати папери. Деякі підписав, деякі лишив до завтра на розгляд страт. Як я докотився до адміністрування? Ми всі, певно, мали призвичаєтися до змін у житті. Якщо це моя роль, то треба вже її грати. Відклав папери і виглянув у вікно. Степ Казахстану був плаский і безликий. Люди зазвичай не будують стартові комплекси поблизу чогось важливого. Зі зрозумілих причин. Я сумував за своїми дітьми. За десятками. Насправді сотнями, якщо рахувати загалом за навчальний рік. Вони не лаялися в мій бік і не будили посередині ночі. Їх сварки зазвичай вирішувалися протягом декількох хвилин за допомогою або примусового рукостискання, або затримання. І, можливо, це звучить трохи егоїстично, але вже як є. Вони завжди дивилися на мене знизу вгору. Я скучив за такою повагою. Зітхнув. Моїм буде не солодко, якщо навіть місія завершиться успіхом. Кораблеві знадобиться 13 років, аби досягнути Тау-Кита, і вважаємо, що команді вдалося відшукати вирішення нашої проблеми ще 13, щоб бітли повернулися до нас. Мене понад чверть століття, перш ніж ми дізнаємося, що робити. Коли все закінчиться, мої діти перестануть бути дітьми. «Давай!» – пробурмотів я і взяв наступний звіт про проблему. Чому він на папері, а не в електронному вигляді? Бо москвити мають свої методи роботи, з якими простіше мати справу, аніж жалітися». Звіт був від команди ЄКА щодо аномалії роботи 14-го пульсонасосу в системі медичного харчування. 14-й насос був лише частиною третинної системи, яка була ефективною на 95%. Проте причин миритися з цим не було. Ми все ще мали 83 кілограми незатребованої стартової маси. Зробив позначку щодо додавання запасного насосу – це всього 250 грам. Команда може його встановити після того, як покине орбіту. Відклав документи в бік і помітив у вікні короткий спалах. Певно, до тимчасових прихистків котив по ґрунтовій дорозі джип. Іноді їх фари добивали до вікна. Я не звертав на них уваги. Наступний документ зкупи стосувався потенційних проблем з баластом. Гейл Мері створював центр Мас по повздовжній осі шляхом перекачування астрофагів у потрібне місце. Та ми все одно намагалися розмістити речі максимально збалансовано. Команда ЄКА мала перекласти декілька мішків з припасами у коморі для більш адекватного балансу. Вікно розлетілося надрузки разом з оглушливим вибухом, який струснув усю кімнату. Уламки скла подряпали, порізали обличчя, а вибухова хвиля скинула зі стільця. Після цього – тиша. Після цього – далекі сирени. Сав на коліна, потім на ноги. Аби прочистити вуха, декілька разів відкрив і закрив рота. Дошкандибав до дверей і розчахнув їх. Перше, що я помітив, це невеликі патрійні сходинки, що вели до моїх дверей, тепер знаходяться за декілька футів. Потім між сходинками і дверима побачив свіжу землю і зрозумів, що сталося. Сходинки були закріплені в ґрунті чотирма закопаними брусами на кшталт садової огорожі, а будинок не був. Вся будівля посунулася, а сходи лишилися на місці. «Грейс, ви в порядку?» Це був голос страт, і контейнер стояв поруч з моїм. «Так, що це в було?» «Не знаю». Відповіла та. «Чекай!» За короткий проміжок часу я побачив мерехтіння ліхтарика. Вона йшла до мене, одягнена у банний халат і черевики, і вже вимогливим голосом промовляла в портативну радіостанцію. «Это страт! Що случилось?» «Взрыв в исследовательском центре!» Почулася відповідь. «Вибухнув дослідницький центр!» Переклала вона. Байконур є стартовим майданчиком, але тут є і якісь дослідницькі корпуси. Не лабораторії, більше схоже на навчальні класи. Астронавти зазвичай тиждень перед стартом проводять на Байконурі і, як правило, бажають навчатися і готуватися аж до самого старту. «Боже, хто там був? Хто там був? Чекай!» – вона дістала жмут паперів з кишені халату. «Чекай, чекай!» – Єва куперсалася в паперах, викидаючи на землю кожен переглянутий перед тим, як перейти до наступного. Я з першого погляду зрозумів, що то було. Протягом року я бачив їх щодня. Таблиці розкладів, які показували, хто де її є, і чим займається увесь час. Вона зупинилася тоді, коли знайшла потрібну сторінку. Аж ахнула. «Дюбуа Шапіро! За розкладом вони мали проводити експерименти з астрофагами!» «Ні, ні, будь ласка, ні!» Я приклав руку до голови. «Дослідницький центр звідси за п'ять кілометрів. Якщо вибух такої шкоди не робив тут...» «Знаю, я знаю!» Вона знову натисла на кнопки передачі раці. «Основному екіпажу мені потрібне ваше місце розташування. Викличте їх!» Говорить Яо. Почулася перша відповідь. Я в койці. Говорить Ілюхіна, у офіцерському барі. Що це за вибух? Ми зі страт чекали на ту відповідь, яка сподівалася мала надійти. Дюба, Проговорила вона. Дюба, перевірка! Тиша. Шапіро! Доктор Ані Шапіро, перевірка! Більше тиші. Якщо чесно, то наступні декілька годин були хаосом. Уся база на якийсь час перейшла у режим блокування і у кожного перевіряли документи. Все, що ми знали, то якась секта судного дня бажала саботувати місію. Але все виявилося в порядку. Страт, Дімітрій і я сиділи в бункері. Чому в бункері? Московіти не жартували. На терористичну атаку це не було схоже, але на всякий випадок вони обезпечили критично важливий персонал. Я з Ілюхиною перебували в якомусь іншому бункері. Інші керівники наукових напрямів ще в якихось. Розділили так усіх, аби атака жодного приміщення не була ефективною. В цьому була прикра логіка. Врешті-решт Байконур побудовано в розпал холодної війни. «На місці дослідницького центру тепер кратер», – повідомила страт. «Із жодного сліду Дюбуа і Шапіро. Як і інших 14 осіб, що там працювали?» Вона розгорнула на екрані телефону зображення і показала нам. Там була картина повного знищення. Територія, яку обшукували, була залита світлом прожекторів, хоча їм там робити було нема чого. Загалом не лишилося нічого. Жодних розвалин, трохи уламків. Страт гортала знімки. На деяких детально знятий ґрунт. На ньому були помітні круглі блискучі намистини. А що це за намистини? поцікавилась вона. Конденсат металу, відповів Дмитрій. Це означає, що метал випарувався, а потім сконденсувався, як краплі дощу. Ісусе, відреагувала Єва. Я зітхнув. В цих лабораторіях була лише одна річ, що могла випарувати метал астрофаги. Погоджуйся, кивнув московит. Але астрофаги самі по себе не роблять бах. «Як це могло статися?» – Страд дивилася на пожмакані сторінки розкладу. Згідно записів, Дюбуа бажав краще розібратися з електричним генератором, що працює на астрофагах. Шапіро знаходилась також там для спостереження і допомоги. «В цьому немає сенсу», – відказав я. «Для виробництва електроенергії ці генератори використовують зовсім крихітну кількість астрофагів. Їх аж ніяк не стане для знищення будівлі». Керівниця проекту опустила телефон. «Ми втратили наших первинного і вторинного науковців. Це жах, відреагував Дмитрій. Доктор Грейс, мені потрібен список можливих замін. Я вирячився на неї з відкритим ротом. Ви що, залізна? Наші друзі щойно загинули. Так, і інші теж загинуть, якщо ця місія не відбудеться. У нас лишилося дев'ять днів, аби знайти спеціалістів на заміну. Я стою на рівні. Дюбо, шапіро, я хлипнув і витер очі. Вони мертві, вони мертві, о Боже. Зберіться, страдала мені ляпаса. Сльоза залишить на потім. Місія на першому місці. Ви все ще маєте перелік комарезистивних кандидатів за минулий рік? Починайте його продивлятися. Нам потрібні нові науковці. І потрібні негайно. Починаю збирати зразки, сказав я. Камінчик спостерігав за мною зі свого тунелю на стелі. Його пристрій працював саме так, як потрібно. Прозорий ксеноніт мав кількість клапанів і насосів, які дозволяли мені контролювати внутрішню атмосферу. Всередині стояла бакомна камера з відкритою кришкою. Витвір ериданських рук мав навіть кліматконтроль, що тримав мінус 51 градус за Цельсієм. Камінчик шпетив мене за те, що я так надовго залишив зразки при кімнатній температурі Людський. Він і справді мав багато чого сказати з цього приводу, аби він повністю міг висловити свою точку зору з цього приводу, нам довелося додати такі слова, як безвідповідальний, ідіот, дурень і безрозсудний. Він вживав і інші слова, але відмовився пояснювати, що вони означають. Три дні без обезболюючих, і я став таким сами розумним, як і був. І, як мінімум, він розуміє, що я був не просто дурним, я був людиною з підвищеною тупістю. Ріданець відмовився передати мені пристрій до того, як я просплю три ночі підряд без таблеток. Рука боліла дуже сильно, але він мав рацію. Камінчик за цей час теж непогано підлікувався. Поняття зеленого немає, що відбувається всередині його тіла. На вигляд був такий, як завжди, але рухався значно жвавіше, хоча і не на повну швидкість, власне, як і я. Обоє були ходячими хворими, якщо щиро. Ми домовились тримати гравітацію наполовині зі мною. Я поворожив клешнями всередині камінчикового боксу. «Глянь, я тепер іріданець!» «Так, ні в року, іріданець! Поспішати, бери зразок!» «З тобою сумно!» – я узяв ватний тампон і переніс його на предметне скло. Потер по склу, лишивши помітний слід, і повернув його у вакуумну камеру. Загерметизував камеру, поклав скло у невеличкий ксенонітовий контейнер і загерметизував бокс. «Добре, має спрацювати!» – повернув кран, дозволив увійти моїй атмосфері і відкрив бокс зверху. Скло перебувало в безпечному ксенонітовому контейнері. Найменший космічний корабель в галактиці. З точки зору будь-якого наявного в ньому адріанського життя. Я пішов до мікроскопа. Камінчик дрібутів по тунелю наді мною. «А ти точно можеш бачити таке маленьке світло питання?» «Так, стара технологія, дуже стара», – поставив контейнер на панель і підлаштував лінзи. Ксеноніт достатньо прозорий, аби мікроскоп бачив крізь нього. «Що ж, Адріане, що в тебе є для мене?» – я підніс очі до окулярів. Найзвичайнішою річю там були астрофаги. Звичайні чорні, як сажа, поглинаючи світло. Що й очікувалося? Підлаштував підсвічування і фокус. І побачив усюди мікробів. Моїм улюбленим експериментом у присутності дітей було запропонувати їм розглянути краплю води. Краплю води, краще з якоїсь вуличної калюжі, нутруватиме життям. Такий дослід завжди проходить на ура. За винятком деяких випадкових дітей, які потім якийсь час відмовляються пити воду. Там багато життя. Різні види. Добре. Очікувано. Звісно, вони там були. Будь-яка планета з життям матиме їх усюди. Як мінімум, це відповідає моїй теорії. Еволюція дуже вдатна до заповнення життям кожного закапелку екосистеми. Прямо зараз я дивлюся на сотні унікальних, невідомих людській науці форм життя. Кожна з яких є чужинцями. Нічого не міг поробити з посмішкою на власному обличчі. Чекає, ще треба роботу доробити. Понарумував доти, доки не знайшов гарну кубку астрофаїв. Якщо там і має бути хижак, то він буде біля них. Інакше кепський з нього хижак. Увімкнув вбудовану в мікроскоп камеру. Зображення з'явилося на маленькому рідкокристалічному екранчику. Підлаштував екран і увімкнув запис. «Для цього потрібен час», – сказав я. «Треба побачити взаємодію Ова!» Приблизив обличчя до мікроскопу, аби краще бачити. Знадобилося секунди, аби астрофаг не витримав атаки. Мені що, неймовірно пощастило, чи ця життєва форма настільки агресивна? Камінчик смикався в різні боки наді мною. «Що питання? Що сталося питання?» Монстр рвонув у бік кубки астрофагів, Був схожий на аморфну пляму, типу амебе. Притискає себе до значно менших жертв і починає огортати усю кубку, просочуючись з боків. Астрофаги звиваються. Вони знають, що щось не так. Вони намагаються втекти, але вже запізно. Вони можуть лише відсунутися на коротку відстань перед тим, як зупинитися. Зазвичай астрофаги пересуваються майже зі швидкістю світла, проте ці не можуть. Певно, якесь хімічне виділення того монстра, який таким чином їх знирухомив? Оточення завершилося. За декілька секунд астрофаги набули вигляду звичайних клітин. Вже більше не небезлико чорні. Їх органели і мембрани можна чітко роздивитися в мікроскоп. Вони втратили здатність поглинати енергію тепла і світла. Вони померли. «Є!» – вигукнув я. «Знайшов хижака! Він зжер астрофагів прямо у мене на очах!» «Знайти!» – радів Камінчик. «Ізолювати!» «Так, я ізолюю його!» «Радий, радий, радий! Тепер ти і називати!» Ухопив нано з набору. «Про що ти?» «Земна культура. Ти відкрити, ти називати. Яке ім'я хижака питання?» «Ну, на той момент я був далекий від креативу. Видиво було знатно захоплюючим, аби відволікатися. Це Амеба з кита. Певно, Таумеба?» «Таумеба! Рятівниця землі і еріду!» «Сподіваюся!» «Мені було варто мати кроватку боло Чи і ковбойського капелюха, бо ж я тепер ранчер». На моєму ранчу тепер 50 мільйонів голів тоумеб. Як тільки я ізолював декількох хижаків із зразку адріанського повітря, то камінчик виготовив розплідник і ми запустили його. Це був звичайнісінький ящик з ксеноніту з атмосферою Адріаної делькома сотнями грам астрофагів. Наскільки ми розуміли, таумеба є дуже гнучкою до зміни температури. Теж непогано, бо того ж дня я лише їх при кімнатній температурі. Знеболювальні це зло. Як виявилося згодом, в їх стійкості до температури був сенс. Вони жили при температурі мінус 51 Цельсія і живилися астрофагами, які завжди тримали температуру 96,415 Цельсія. Всі полюбляють гарячі обіти, геш? Люденькі, як вони розмножувалися? Що ж, я відкрив їм золоту жилу з астрофагами. Це все одно, що вкинути дріжджі у пляшку з солодкою водою. Але замість самогону ми робили таумеб. Тепер, коли ми набрали їх досить для експериментів, я узявся до роботи. Якщо ви візьмете козу і помістите її на поверхню Марсу, що станеться? Вона миттєво і жахливо помре. Добре, а що станеться, якщо ви помістите та на планету, яка відрізняється від Атріану? Ось з цим я і хочу розібратися. Не допустити кисень питання, запитав камінчик, який стояв у тунелі над моїм головним столом, поки я імітував нову атмосферу у вакуумній камері. Немає кисню. Кисень небезпечний. Він зробився обережним, відколи внутрішні органи палали. Я дихаю киснем, все в порядку. Може вибухнути. Я зняв захисні окуляри і подивився на нього. В цьому досліді кисню немає. Заспокойся. Так, заспокоюватися. Я повернувся до роботи. Повернув кран, аби впустити невелику порцію газу до бакоумної камери. Глянув на манометр, аби впевнитися, що... Підтвердити знову, немає кисню питання. Голова моя сіпнулася до гори. Там лише двоокис вуглецю і азот. Просто двоокис вуглецю і азот. Більше нічого. Більше не питай. Так, більше не питати. Пробач. Його, напевно, важко звинуватити. Горіти – це кепсько. Ми маємо справу з двома планетами. Ні, не з Землею і я рідом. На них ми просто живемо. Планети, про які ми турбуємося – це Венера і Трисвіт. Там-то астрофаги і розмножуються безконтрольно. Венера, очевидячки, є другою планетою в моїй зірковій системі. Вона приблизно однакового розміру з Землею і має густу оболонку з діоксиду вуглецю. Трисвіт є третьою планетою в рідній системі Камінчика. Трисвіт – це так вже я її назвав. Ріданці не мають для неї назви, навіть у власній мові. Просто позначення – планета три. Не було в них давніх людей, які видивлялися астрономічні тіла і називали їх в честь богів. Інші планети в системі вони відкрили лише кілька сотень років тому. Але я не хочу щоразу казати – третя планета, тож назвав її Трисвітом. Найважчою частиною співпраці з чужопланетянами і рятування Землі від знищення є постійна необхідність придумувати імена для речей. Трисвіт – крихітна планетка, всього половина від розмірів земного місяця. Та на відміну від нашого безатмосферного сусіди, трисвіт якимось чином утримує газову оболонку. Як? Поняття не маю? жіни на планеті всього 0,2 G. Чого явно не досить. Незважаючи на це, світові вдається тримати тонкий шар газів. Згідно слів Камінчика, там 84% двогоокисового глицю, 8% азоту, 4% сірчистого ангідриду і купа залишкових газів. При цьому тиск на поверхні менше 1% земного. Перевіряю показники приладів і схвально киваю. Роблю візуальний огляд експерименту, що проходить усередині. Дуже пишаюся собою за такий винахід. Невелика кількість астрофагів була розмазана по скляній пластині. Через скло на них світив інфрачервоний ліхтар, притягуючи мікробів з іншої сторони. Так само діє і спин-двигун. В результаті вийшов рівненький шар астрофагів товщиною в одну клітину. Потім я засіюю предметне скло та умебами. Поки вони їдять астрофагів, непрозоре на початку скло стає все більше і більше прозорим. Значно простіше виміряти рівень освітлення, аніж рахувати кількість мікроорганізмів. Так, в камері продубльована верхні шари атмосфери Венери. Наскільки це в мене вийшло? Я виявив, що зони розмноження астрофагів в основному залежать від атмосферного тиску. Якщо грубо, то їм треба загальмувати в повітрі після подорожі від найближчої зірки при досягненні планети. Завдяки їх розмірам це потребує зовсім небагато часу, і, звісно, все тепло, що відділяється, вони поглинають самі. В кінцевому результаті астрофаги зупиняються, коли тиск атмосфери становить сотих. Забігаючи вперед, поставимо, що це і буде нашим робочим тиском. Показник 0,02 для атмосфери Венери починається десь на висоті 70 кілометрів, а температура там є мінус 100 по Цельсію. Дуже дякую величезній купі довідкових матеріалів. Отже, таку температуру я маю встановити і для венеріанського експерименту. Регулятор температури від камінчика працював ідеально навіть до ультранизьких значень. Добре, тепер трисвіт. Яка температура атмосфери трисвіту на тій висоті, на який тиск складає 0,02 атмосферного? Мінус 82 за Цельсієм. Дякую. Я перейшов до іншої камери. Вона мала ідентичний набір астрофагів з доумебами. Я впустив відповідні гази, аби відтворити атмосфери тієї планети і температуру на тій висоті, на якій тиск складає 0,02 атмосферного. Відповідну інформацію Камінчик узяв зі своєї перфектової пам'яті. Різниця між Венерою і Адріаном була несуттєвою. В основному діоксид вуглецю і трошки інших газів. Тут без сюрпризів. Астрофаги летять до точки найбільшої концентрації СО2 у їх полі зору. Це добре, що вказані планети не вкриті гелієм або ще чимось. Його у мене на борту катма. А діоксид вуглецю? Та без проблем. В мене його тіло виробляє. Азот? Дякувати дюбуа і обраного ним методу смерті цього газу теж було вдосталь. Та трисвіт має ще трохи сірчистого ангідриду. 4% в атмосфері. Мені взагалі не хотілося за нього братися, але виготовити трохи доведеться. В лабі чимало реагентів, але цієї сполуки не було. Проте була серчана кислота. З розбитого холодильника узяв трохи мідної трубки звитою у спіраль і використав її як каталізатор. Необхідний мені серчистий ангідрит вироблявся як по маслу. Отже, з Трисвітом розібралися, зачекаємо годинку і подивимось на результати. Ми мати надію, відповів камінчик. Так, ми отримали надію. Та у меба дуже витривала. Вони можуть жити майже у вакуумі, та й екстремальний холод, здається, для них не проблема. Можливо, Венера і ваша третя планета виявиться придатною для їх життя. Якщо вони придатні для жертв Таумеб, то чому б не бути придатним для власне Таумеб? Так, все вдається, все йти добре. Ага, хоч колись все пішло як треба. І тут вимкнулося світло.